Попровадили мене до нової гридниці в теплих вогнях, свічних, у притемному близьку золота і павлок, у тонких заморських пахощах і ще в тоншому єхидстві, яке принизувало там увесь простір. Княгиня Анни я й не розгледів, може з переляку, бачив тільки двох молодих, деяконис, в хітонах синіх, як нічне небо, їхні постаті приваблювали мій зір, а княгиня відлякувала. Як і при хрещенні князя Володимира в Корсинській церкві, сиділа вона за тонкою коштовною запоною, протканою золотими нитями, мабуть уся в холодному золоті і в золотій нудзі Голос теж мала зневажливо золотий, у шерих коштовних цупких тканин, де як стояли обабіч і мовчали а безбородий румейт-лумач, догідливо прихиливши голову до прозорої тканини, вловлював кожне слово повелительки, швидко перекидав ті слова мені. «Як звесься?» – спитала вона без цікавості. «Сміянко?» «Питаю, яке твоє християнське ім'я, раби Божий?» «Ось я вже і рабу нового Бога, або вже навіть у князя вільний чоловік. Миколай». «Ти мав невісту в Києві, так? Де вона? Поїхала, не прийнявши віру нашої?» «Я мовчав. Прийняла чи не прийняла віру нашу?» «Не прийняла. І живетіє десь у гріху?» «Я мовчав. А ти тут?» «Я мовчав. Мів би сказати, що примусовий Бог однаково, що примусове життя, але кому говорити?» «Піди, знайди і приведи, холодно зваліла княгиня» я розтулив рот, щоб перепитати, щоб сказати про те, що не знаю, де шукати назимку, і що коли її знайду, то не повернеться вона сюди, ні вона, ні її мати. Та біля мене вже зродився бордатий царгородський Ірей – в негнучких шатах з хрестом і книгою у руках Велів воздвигнути два персти правої руки І свідчитися живим Богом, що владичествує на небі А тоді нахилив мою неслухняну голову Над розгорнутими харатями І примусив цілувати перші слова святителя Іоанна Богослова Які прорікали На початку було слово, означаючи тим, що Бог не видимо присутні при такій клятвенній обітниці і знаю всі твої душевні порухи. останок тицнуто мені для цілування животворящого Христа з розп'яттям і виштовхано у плечі і в спину з гридниці. Не стобич далі перед світлі очі, йди і мерщій виконуй високе веління. Брат ждав мене на морозі. «Чом же не підстрибуєш?» – прискалив око. «З якої речі?» «Допущено ж тебе до самої княгині? Чи я хоч бачив її? Зате вона тебе бачила, вона все бачить і все знає. Заласкавила тебе своїм поглядом, і тепер маєш почуватися щасливим. Я йняв віри почутив. Заласкавила, щасливий? Тобі ще мало? Ти хоч знаєш, що вона сказала? Ну, звеліла, піди, знайди і приведи. Це про назимку». То й піди, знайди і приведи, хай охреститься і стане, як ми. Коли ж вона не хоче?» Брат посвистів крізь зуби. «Вилять, корись, казав же тобі про золоту ложку. То ще скажу. Ти вже і золотої гривни на шию запрагнув, а душу золота не сховаєш. Брат знову свистів крізь зуби. «Ось тут він ще, мовби і брат, а стає перед владними очима і вже чужий мені. Вже тільки раб і підніжок готовий занурити меч у будь її нутрощі завелінням князя чи воєводи». Я відвернувся від несміяна, глухо мовив. «Ніколи тобі не прощу. Бо дурний, – сказав він добродушно, – поможу тобі зготувати в путь. Коли вирушиш завтра?» А все в мені збунтувалося. Я здогадувався, де можуть бути назимка з матір'ю, рвався туди душею, але не наважувався кидати княжу службу і Київ заради дівчини. Тепер мене витурювали звідси безжально і принизливо. Бо я такий нещасний, що мимоволі подумав, може і нового Бога принесено, щоб зробити всіх нас нещасними. Я думав, як же так? Чому ця жінка повеліває нами? За яким правом здобула вона владу над нашою долею і животами нашими? Чому відступається від нас князь наш?